Nga enesi radi Allahu anhu, për cilët se e ka dëgjuar të dërguar i në Allahut Alehi Selam duke thënë, Allahu i madhuruar ka thënë, O birja demit, deri sa të më lutësh mua dhe të kërkosh nga unë, unë do të të falë. O birja demit, qofshin mëkatet e tua deri në qjellë, nëse kërkon falje nga unë, unë do të të falë. O birja demit, nëse vjente unë me mëkatet e më dha sa toka, E pastaj më drejtohesh duke mos më bërë shok në durim, unë do të dhuroj një falje pa po aq të madhe. Transmeton Tirmidhiu. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com. Grimi